Ana Karenina, pista 19. Copilul acesta, cu instinctul său naiv de viață, era busola ce le arăta gradul de deviere pe care îl bănuiau, dar nu voiau să l recunoască. De data asta, Serioja nu era acasă și o găsi pe Ana singură, dea pe terasă, așteptând întoarcerea băiatului care plecase la plimbare și fusese surprins de ploaie. Trimisese un om și o fată să-l caute. Și acum aștepta. Îmbrăcată într-o rochie albă cu broderii late, Ana ședea într-un colț al terasei, după niște flori, și nu l-auzi. Capul ei cu părul negru și cârlionțat era aplecat. Sta cu fruntea lipită de o stropitoare rece, uitată pe balustradă, și o ținea strâns cu mâinile sale frumoase, împodobite cu inele, pe care Vronski le cunoștea atât de bine. Frumusețea întrigului său turub, capul, gâtul, mâinile, mi-au de fiecare dată ca ceva neașteptat. Se opri privind-o cu încântare. Dar când vrut să facă un pas ca să se apropie de dânsa, Ana a ieșit apropierea. Dădu la o parte stropitoarea și-și întoarse -și spre el fața ambujorată. Ce ai? Ești bolnavă?" O întrebă Vronski în franțuzește înaintând spre ea. Ar fi vrut să alerge la dânsa. Dar gândindu-se că ar fi putut să-i vadă cineva, își se capul spre ușa terasei, se uită în jur și roșii, cum roșia ori de câte ori simțea că trebuie să se teamă și să se ascundă. Nu, sunt sănătoasă," răspunse Ana, ridicându-se și strângându-i cu putere mâna întinsă. Nu te așteptam pe tine." Doamne, ce mâini reci," exclamă Vronski. Mai speriat," îi răspunse Ana. Sunt singură și l-așteptam pe serioja. S-a dus la plimbare. Trebuie să vină din partea asta." Cu toate că Ana încerca să-și păstreze calmul, buzele îi tremurau. Iartă-mă că am venit, dar n-am putut lăsa să treacă o zi fără să te văd." Urma Vronski în franțuzește, cum vorbea totdeauna, evitând astfel pe acele rece dumneavoastră, imposibil între ei, și pe primești josul tu, rusesc. De ce să te iert? Îmi pare așa de bine." Dar ești bolnavă sau mâhnită?" Urma el fără să-i lase mâna și-a plecându-se spre dânsa. La ce te gândeai?" Mereu la același lucru," răspunse Ana zâmbind. Spunea adevărul. Oricând, în orice clip ar fi fost întrebată la ce se gândea, ea ar fi putut răspunde fără greș. La același lucru, la fericirea și la nenorocirea ei." Tocmai acum când venise Vronski, se gândea. Oare de ce pentru alții, ca de pildă pentru Betsy, Ana îi cunoștea relațiile cu Tușchevici tenuite față de lume? Totul este atât de ușor, pe când pentru ea e așa de chinuitor. Din anumite motive, gândul acesta o frământa mai mult în ziua aceea. Ana îl întrebă despre alergări, iar îi răspunse. Dar văzând-o nervoasă și vrând să o distreze, Început să-i povestească pe tonul cel mai firesc, amănunte despre pregătirile pentru alergări. Să-i spun, ori să nu-i spun, se gândea Ana, uitându-se în ochii săi liniștiți, plini de dragoste. E atât de fericit, atât de preocupat de alergările lui, încât n-ar înțelege așa cum trebuie, n-ar pricepe toată însemnătatea acestui eveniment pentru noi. Dar nu mi-ai spus la ce te gândeai când am intrat întrebă Vronski, întrerupându și povestirea. spune te rog." Ana nu-i răspunse. Își plecă ușor capul și îl privi întrebătoare pe sub sprâncene, cu ochii ei strălucitori, cu gene lungi. Mâna, care învârtea o frunză ruptă, îi tremura. Vronski se uita la dânsa și fața lui exprima supunerea și devotamentul de sclav cu care o cucerise. Văd că s-a întâmplat ceva." Crezi că aș putea fi liniștit o singură clipă știind că ai un necas pe care nu l împărtășesc? spune pentru numele lui Dumnezeu!" o ruga el. Nu, nu o să-l iert dacă nu o să înțeleagă însemnătatea acestui lucru, dar mai bine să nu-i spun. De ce să-l încerc?" Se gândea Ana, privindul l ca și înainte și simțind că mâna care ținea frunza îi tremura din ce în ce mai tare. Pentru numele lui Dumnezeu!" repete Vronski luându-i mâna. Să-ți spun? Da, da, da!" Sunt însărcinată!" Șoptiana încet și rar. Frunza îi tremura încă și mai tare în mână, dar ea nu-și lua ochii de la el ca să vadă cum va primi știrea. Vronski păli, vrut să spună ceva, dar se opri, îi mâna și își plăcă fruntea în pământ. Da, a înțeles toată însemnătatea acestui eveniment. Se gândi Ana și-i strânse mâna cu recunoștință. Dar Ana se înșela crezând că el înțelesese însemnătatea veștii, așa cum o pricepea ea ca femeie. Auzind știrea aceasta, Vronski se cu cuprins cu o putere înzecită de astădată dar acel straniu sentiment de scârbă, și, totodată, înțelese că ajunseseră la criza pe care o dorea, că lucrurile nu mai puteau fi ascunse față de bărbatul său și că trebuia, într-un fel sau altul, să pună capăt acestei situații false. În afară de aceasta, tulburarea ei îl cuprinse și pe dânsul. Se uite la ea cu o privire smerită, supusă, îi sărută mâna, se ridică și început să se plimbe în tăcere pe terasă. Da!" chiar apropiindu-se cu hotărâre de ea. Nici dumneata nici eu n-am privit relațiile dintre noi ca o joacă. Acum sorții s-au tras. Trebuie să sfârșim cu minciuna în care trăim adăugă el uitându-se în prejur. Să sfârșim? Cum să sfârșim Alexei? spuse Ana încet Să liniștise un zâmbet duios să ilumina fața Să-ți părăsești bărbatul și să ne unim viețile ele și sunt unite? Răspunse Ana cu o șoaptă de auzită. Da, dar unite cu totul, cu totul. Cum adică, Alexei? Învață-mă cum? Îl întrebă ea cu o ironie tristă, gândindu-se la situația ei fără ieșire. Există oare o soluție? Nu sunt soția bărbatului meu? Soluție există pentru orice situație, numai că trebuie să te hotărăști. Orice ar fi mai bine decât situația în care te afli." Văd cum totul te face să suferi." Societatea, fiul, bărbatul." Nu, bărbatul nu." Răspunse Ana cu un ușor zâmbet. Nu-l cunosc, nu mă gândesc la el, nu există pentru mine." Nu ești sinceră, doar te știu, suferi și din pricina lui." El nici nu știe." Urma Ana și o roșață aprinsă, îi deodată în față. i se îmbujora obrajii, fruntea, gâtul și lacrimi de rușine îi umplură ochii. Dar să nu mai vorbim de dânsul. Capitolul 23 Vronski mai încercase de câteva ori, deși nu atât de hotărât ca acum, să vorbească cu Ana despre situația lor, și de fiecare dată se lovise de aceleași răspunsuri ușuratice și superficiale, ca și cum ar fi fost ceva ce ea n-ar fi putut sau n-ar fi vrut să lămurească împreună cu el. Îndată ce încerca să aducă vorba despre acest lucru, Ana cea adevărată se închidea în ea însăși și parcă îi lua locul o altă femeie, ciudată, străină, pe care el nu iubea, de care se temea și care îi se împotrivea. Acum însă Vronski se hotărise să-i spună tot ce avea pe suflet. Dacă știe ori nu," urmă Vronski pe tonul său hotărât și calm de totdeauna, dacă știe ori nu, asta nu ne privește. Noi nu mai putem, dumneata nu mai poți rămâne așa, mai ales acum." Dar dumneata ce crezi că e de făcut?" Îl întreba Ana cu aceeași ușoară ironie. Ea, care se temea ca Vronski să nu ia sarcina ei în ușor, se înciuda acum văzând că faptul acesta trezea în nevoia de a lua hotărâri serioase. Să-i mărturisești totul și să-l părăsești. Foarte bine, să zicem că așa aș face, răspunsă Ana. Știi ce are să se întâmple? Să-ți spun eu de pe acum. Și nu ochii atât de blânzi, cu o clipă mai înainte, se-a o lumină răutăcioasă. A, iubești pe altul și ai legături nelegiuite cu dânsul. Imitând pe bărbatul său, Ana accentuă cuvântul nelegiuite, așa cum făcea Alexei Alexandrovici. Te-am prevenit asupra urmărilor din punct de vedere religios, civil și familial. Nu mai ascultat. Acum nu pot face de în numele meu și al fiului meu," vrut să spună ea, dar nu putu glumi pe socotea fiului său. De ocară numele meu și încă altele de același fel." Adăugă ea." În general, el are să-mi spună cu tonul lui de om de stat, cu claritate și cu precizie, că nu-mi poate reda libertatea, dar va lua măsurile care atârnă de el pentru a preveni scandalul și are să îndeplinească deplinească cu calm și exactitate tot ce va spune. Uite, așa se va întâmpla. Ăsta nu e un om, ci o mașină și încă o mașină rea. Când se supără," urmăia amintindu-și pe Alexei Alexandrovici în toate amănuntele ființei lui, ale caracterului și ale felului său de a vorbi, învinuindu-l de tot ce putea găsi rău în el, ne iertându-i nimic, din pricina vinii mari pe care ea însăși o avea față de dânsul. Ana, începu Vronski pe un ton blând și convingător, căutând să o liniștească. Totuși, trebuie să-i vorbești și, după felul în care va reacționa, vom hătărâ ce avem de făcut. Atunci să fugim? Și de ce să nu fugim? Nu mai văd putința de a urma așa. Nu mă gândesc la mine. Văd cât suferi. Să fugim și să fiu amanta dumitale? Îl întreba Ana cu răutate. Ana? Făcu el cu o blândă de o în glas. Da, adăugă Ana. Să ajung amanta dumitale și să pierd totul? Vreau să spună iarăși fiul meu, însă nu putu rosti cuvântul acesta. Vronsky nu putea înțelege cum se făcea că Ana, cu firea sa tare și cinstită, putea îndura această situație clădită pe minciună și nu vrea să scape de dânsa. Nici nu bănuia că motivul principal era tocmai acest cuvânt, fiul pe care ea nu era în stale să-l rostească. Când se gândea la fiul său și la relațiile viitoare dintre dânsul și maica sa, care îi părăsise tatăl, Ana se îngrozea atât de mult de ceea ce făcuse, încât nu mai judeca ci ca orice femeie căuta numai să se liniștească prin vorbe și prin argumente înșelătoare, astfel ca totul să rămână așa cum fusese mai înainte și să poată uita chinuitoarea problemă. Ce se va întâmpla cu copilul? Te rog, te implor, îi spuse deodată Ana pe un ton cu totul altul, sincer și duios, luându-l de mână. Să nu mai vorbești niciodată de asta. Dar, Ana, niciodată, lasă totul în seama mea. Cunosc toată josnicia, toată grozăvia situației mele. Dar nu este așa de ușor de dezlegat chestiunea cum crezi tu. Lasă totul pe seama mea și ascultă-mă să nu mai vorbești niciodată de asta. Îmi făgăduiești? Te rog, te rog, făgăduiește -mi. Îți făgăduiesc totul, dar nu pot fi liniștit, mai ales după ceea ce mi-ai spus. Nu pot fi liniștit câtă vreme nu ești tu liniștită. Eu? Repetă Ana. Da, sufăr uneori, are să-mi treacă, însă dacă nu o să mai vorbești niciodată despre asta. Când îmi pomenești despre lucrul acesta, sufăr." Nu înțeleg," spuse Vronski. Știu cât de greu ți vine să minți cu o fire cinstită ca ta," îl întrerupse Ana. Te compătimesc. Mă gândesc uneori că ți-ai distrus viața pentru mine." La același lucru mă gândeam și eu acum," adăugă el. Cum de-ai putut jerfi totul pentru mine? nu -mi pot ierta faptul că ești nenorocită. Eu, nenorocită? Răspunse Ana, apropiindu-se de dânsul și privindu-l cu un zâmbet plin de dragoste. Eu sunt ca flămândul căruia i s-a dat hrană. Poate e făig, are hainele rupte, se rușinează, dar nu e nenorocit. Eu, nefericită? Nu, iată fericirea mea. Auzi glasul fiului ei, care se întorcea. Cercetă terasa dintr-o aruncătură de ochi și se sculă repede în picioare. Privirea îi s-a prinse de un foc cunoscut lui. Cu o mișcare iute, Ana aș înălță mâinile frumoase, împodobite de inele, îi cuprinse capul, se uită lung la el și, apropiindu-și fața cu buzele între deschise și zâmbitoare, îi sărută repede gura și ochii, apoi îl îndepărtă. Vrut să plece. Vronski însă o reținu. Când... O întrebă el în șoaptă, privind-o transfigurat. Azi, la unu, șopti Ana și, oftând adânc, porni cu pași ușor și repezi în întâmpinarea copilului. Ploaia îl apucase pe serioja în grădina cea mare. S-a depostise cu bătrâna lui de dacă în chioșc. Și acum, la revedere," spuse Ana lui Vronski, trebuie să plec curând la alergări. Beți mi-a făgăduit că va veni să mă ia." Vronski se uite la ceas și plecă grăbit. Capitolul 24 Când se uită la ceas, pe terasa soților Karenin, Vronski era atât de tulburat și preocupat de gândurile sale, încât văzut acele de pe cadran, fără să-și poată da seama de oră. Ieși în șosea și, călcând cu băgare de seamă prin noroi, se îndreptă spre trăsură. Era așa de coplășit de sentimentele lui pentru Ana, că nu se gândea cât era ceasul și dacă mai avea timp să se ducă la Brianski nu-i mai rămăsese, cum se întâmplă adesea, decât un reflex al memoriei care i-arăta succesiunea celor ce hotărâse să facă. Se apropie de vizitiul său, care moțăia în umbra deasă și piezișa a unui tei. Admirând și jucăuși de musculise ce roiau deasupra cailor bine hrăniți și, trezindu-și vizitiul, sări în trăsură și porunci să-l ducă la Brianski. Numai după ce făcu vreo șapte verste, se desmetici și, uitându-se la această, Înțelese că era cinci și jumătate Și că întârziase În ziua aceea Erau mai multe alergări Cursa însoțitorilor Apoi cursele ofițerilor pe o distanță de două verste De patru verste Și în sfârșit, ultima La care lua parte și el Avea timp să ajungă la vreme Dar dacă s-ar fi dus la Brianschi Ar fi sosit numai după ce s-ar fi adunat toată curtea Și nu se cădea Îi făgăduise însă lui Brianschi Să treacă pe la dânsul de aceea hotărât să-și urmeze drumul și porunci vizitiului să nu cruțe caii. Sosila Brianschi stătul la el 5 minute și porni în goana caiilor înapoi. Această cursă rapidă îl liniști. Greutățile din raporturile sale cu Ana, ca și nedumeririle rămase după convorbirea lor, totul îi ieși din cap. Se gândea acum cu plăcere și cu emoție numai la alergări, că va ajunge totuși la timp și, din când în când, îi fulgera în închipuire ca o lumină vie, făgăduia la întâlnirii fericite din noaptea aceea. Emoția cursei în perspectivă punea din ce în ce mai mult stăpânire pe dânsul, pe măsură ce pătrundea tot mai adânc în atmosfera alergărilor, depășind trăsurile acelora care veneau de la Vile și din Petersburg ca să asiste la curse. Acasă la dânsul nu mai era nimeni. Toată lumea plecase la alergări, iar feciorul îl aștepta în poartă. În timp ce Vronski se schimba, Feciorul îl încunoștință că începuse cursa a doua, că mai mulți domni întrebaseră de dânsul și că un băiat de la grajd venise de două ori să-l caute. După ce se schimbă pe îndelete, nu se grăbea și nu-și pierdea cumpătul niciodată, el porunci să-l ducă la barăci. Văzut de acolo o mulțime de trăsuri, pietoni, soldați care împresuraseră hipodromul și tribunele unde mișuna lumea. Se desfășura probabil cursa a doua, deoarece când intră Vronski în baracă, s auzi soneria. Apropiindu-se de grajd, se întâlni cu gladiator mulgul pintenoga lui Mahotin, care era adus pe hipodrom, acoperit cu o pătură de culoare portocalie și albastră, purtând o glugă cu urechi vinete, ce păreau uriașe. unde e cord?" îl întrebă Vronski pe grăjdar. În grajd, pune șaua pe apă. În boxa ei deschisă, Frufru era gata înșeuată. Se pregăteau să o scoată afară. N-am întârziat? alright, Alright, totul în regulă, totul în regulă, făcu englezul. Să nu fiți îngrijorat. Vronski aruncă încă o privire fugară asupra formelor frumoase și dragi ale iepei, care trămâna din tot trupul și, smulgându-se cu greu dinaintea acestei priveliști, ieși din baracă. Se apropie de tribune în clipa cea mai potrivită, ca să nu atragă atenția nimănui. Cursa a doua era pe sfârșite și ochii tuturor se-a asupra unui ofițer din cavaleria de gardă, care se afla în frunte, și asupra unui husar, tot din gardă, care venea după dânsul. Amândoi își îndemnau caii din răsputeri, apropiindu-se de potou. Toată lumea din mijlocul și din afara cercului se înghesuia spre potou, iar grupul de cavaleriști din gardă, soldați și ofițeri, își arătau prin strigăte puternice bucuria unui așteptat al ofițerului și al camaradului lor. Vronski intră nebăgat în seamă în mijlocul mulțimii, aproape în aceeași clipă când s-a auzit soneria care anunța sfârșitul cursei. Cavaleristul din gardă, înalt și stropit de noroi, sosi primul. Se lăsă în șa și dădu dufru liber armăsarului său sur, negru de nădușală, care răsufla din greu. frenându și cu putere picioarele încă încordate, Armasarul cu tupul mare își încetini fuga, iar ofițerul din gardă, ca un om care se trezește dintr-un somn greu, privi în înjurui și zâmbi silit. Îndată fă un conjurat de o mulțime de cunoscuți și de străini. Vronski ocoli în lumea aceea aleasă și mondenă, care se mișca vorbind a galei și la largul ei în fața tribunelor. Observa acolo pe Ana Karenina, pe Betsy și pe soția fratelui său dar nu se duse la ele ca să nu-și abată gândurile de la cursă. La tot pasul însă, întâlnea cunoștințe care îi povesteau amănunte despre celelalte curse și îl întrebau de ce întârziase. În timp ce concurenții erau chemați într-un pavilion pentru împărțirea premiilor și toată lumea se îndrepta acolo, Alexandr, fratele mai mare al lui Vronski, se apropie de dânsul. Purta uniforma de colonel cu eghileți și era un om de o statură potrivită, tot atât de bine legat ca Alexei, dar mai frumos și mai rumen, deși cu nasul roșu și fața vădită de chefliu. Ai primit biletul meu?" îl întreba Alexandru. Nu-i chip să te găsesc niciodată." Cu toată viața dezmățată pe care și-o petrecea mai ales în beții despre care se dusese vestea, Alexandr era un adevărat curtean. Vorbind cu Vronski despre un lucru foarte neplăcut pentru el și știind că ochii multora puteau fi îndreptați asupra lor, Alexandra avea fața zâmbitoare, ca și cum ar fi glumit cu fratele său despre ceva neînsemnat. L-am primit și, la drept vorbind, nu înțeleg de ce te îngrijorezi tu." E răspunse Alexei. Sunt îngrijorat, fiindcă mi s-a spus chiar adineauri că nu ești aici și că luni ai fost văzut la Peterhof." Sunt chestiuni care nu pot fi discutate decât de cei direct interesați. Chestiunea care te preocupă atâta face parte din această categorie." Perfect." Numai că atunci nu mai ești în serviciu, nu te rău să nu te mai amesteci, atât. Fața a lui Alexei Vronski păli. Falca de jos, ieșită înainte, îi tremura ceea ce i se întâmpla rareori. Om cu inimă foarte bună, Vronski se supăra destul de rar, dar când se supăra și îi tremura bărbia, era primeștios. Lucru pe care Alexandr Vronski îl știa. De aceea zâmbi vesel. N-am vrut decât să-ți înmânesc scrisoarea mamei. Răspunde-i și nu te mai enerva înainte de cursă. Bon șans! Adaugă el zâmbind și se îndepărtă. dată după aceea, un alt salut prietenos îl opri pe Vronski. Nu vrei să te recunoști prietenii? Bună ziua, mon cher! Început Stepan Arcadici. Și aici, în mijlocul societății strălucite a Petersburgului, fața rumena lui Stepan Arcadici, cu favoriți lucioși, bine pieptănați, se desprindea tot atât de puternic ca și la Moscova. Am sosit ieri și sunt încântat să asist la triunful tău. Când ne întâlnim? Treci mâine pe la căminul regimentului!" E răspunse Vronski și, strângându-i cu multe scuze mâneca paltonului, porni spre mijlocul hipodromului, unde erau aduși caii pentru cursa cea mare cu obstacole. Caii asudați și istoviți, care luase reparte la cursele de dinainte, erau aduși la varăci, însoțiți de grăjdare. Unul după altul apăreau alți cai pentru cursa următoare, cei mai mulți englezești, odihniți, cu pântecele subte și cu glugi în cap, ceea ce le dădea înfățișarea unor păsări uriașe și stranii. Din dreapta era adusă frufru, frumoasă și zveltă. Înaintea lin, cu pași elastici, călcând ca și cum picioarele ei, destul de lungi ar fi fost pe arcuri. Aproape de ea, servitorii le au pătura de pe robustul gladiator. Vronski își opri fără voie privirea pe formele puternice, frumoase, perfect proporționate ale armăsarului, pe grupa splendidă și pe chișițele neobișnuite de scurte. Vrut să se apropie de ea lui, dar un alt cunoscut îl oprind drum. Ah, uite-l pe care, Nin!" îi spuse cunoscutul cu care stătea de vorbă. Își caută soția care e în tribuna din mijloc. N-ai văzut-o?" Nu, n-am văzut-o," răspunse Vronski și, fără să arunce măcar o privire spre tribuna unde fusese arătată Karenina, se apropie de iapa lui. Tocmai vrea să dea o dispoziție în legătură cu șaua, pe care nu apucase încă să o cerceteze bine, când concurenții fură chemați la un pavilion să tragă numerele și să plece. 17 ofițeri, cu fețele serioase, aproape severe, unii palizi, se adunară în fața pavilionului și traseră numerele. Lui Vronski îi ieși numărul șapte. Să auzi comanda. Încălecați! Simțindu-se dinpreună cu ceilalți concurenți, centrul spre care erau ațintite toate privirile, Vronski se apropie de ea lui într-o stare de încordare, care îl făcea de obicei măsurat și calm în mișcări. În vederea solemnității alergărilor, Cord își pusese costumul de gală. Redingotă neagră, încheiată, guler scorțos, scrobit, care îi sprijinea obrajii, pălărie rotundă, neagră și botfori. Calm și grav, ca întotdeauna, stă înaintea iepei și o ținea el singur de derlogi. Frufru tremura mai departe, cuprinsă parcă de friguri. Își întoarse ochiul plin de foc spre Vronski, care se apropie de ea, și vră un deget sub chinga șeii. Ea l privi și mai pieziși, rânji și șciuliu urechile. Englezul își zbârci buzele, vrând să schițeze un zâmbet în legătură cu faptul că ei se controla în șeatul. Încălecați! O să aveți mai puține emoții? Vronski și-ntoarse capul pentru ultima oară spre rivalii săi. Știa că în timpul alergării nu se mai vadă. Doi dintre ei și pleca spre start. Galțin, prietenul său și unul dintre cei mai primeșdioși concurenți, se învârtea în jurul unui armăsar murg care nu se lăsa încălecat. Un husar din gardă, mic, cu pantalon de călărie foarte strâns, se încovoia ca un motan pe crupa calului, vrând să imite pe englez. Prințul Kuzovlev, palid, călărea o ia păpăr sânge din hergheliile Gabovski, pe care o ducea de derlogi un englez. Vronski și toți camarazii săi îi cunoșteau amorul propriu exagerat, ce se îmbina cu nervii lui slabi. Știau că se temea și de umbra lui. Îi era frică să încalece chiar și pe un cal de front. Acum însă, tocmai fiindcă această cursă era primejdioasă, Fiindcă oamenii își puteau rupe gâtul și la fiecare obstacol se afla câte o ambulanță a crucii roșii, un medic și o soră de caritate, tocmai de aceea cu Zovlev hotărâse să alerge. Privirile li se întâlniră și Vronski Vronskii făcu prietenește un semn din ochi ca să-l îmbărbăteze. Numai pe rivalul său principal nu băzu, pe Mahotin călare pe gladiator. Să nu vă grăbiți, îl sfătui Cord pe Vronski, și țineți minte un lucru. Nu boviți la obstacole și nu îndemnați Iapa. Lăsați-o în voie să facă ce vrea. Bine, bine, răspunse Vronski, luând frâul din mână. Dacă se poate, luați-o înainte. Dar chiar dacă rămâneți în urmă, să nu vă pierdeți nădejdea până în ultima clipă. Iapa nu apucă să facă un pas, că Vronski și puse piciorul în scara zimțată de oțel și cu o mișcare sprintănă și energică, încălecă cu ușurință și-și lăsă trupul jos pe șaua de piele care scârțâie. Vărând piciorul drept în scară, el potrivi cu un gest obișnuit între degete curelele frâului dublu. Cord dădu drumul iepei. Parcă neștind cu ce picior să calce mai întâi, frufru, -fru, cu gâtul ei lung, încordat de frâu, pornica pe arcuri, legărându-și călărețul pe spinarea ei flexibilă. Cord îl urma pe Vronski pasul. Nervoasă, pa căuta să-și înșele călărețul, întinzit frâul când într-o parte, când într-alta. Vronski încerca în zadar să o liniștească, vorbindu-i și mângâind-o. Se apropie de o gârlă îndiguită, îndreptându-se spre start. Unii concurenții erau înainte, alții în urmă. Vronski, au auzit deodată în spate zgomotul unui galop de cal prin noroiul drumului și fu depășit de Mahotin călare pe armasarul lui Pintenog. Mahotin îi zâmbi, rânjindu-și dinții lungi. Vronski însă îl privi cu mânie. Nu-l simpatiza, iar acum îl socotea cel mai primeșt rival și era supărat pe dânsul, fiindcă e nervasă ea trecând astfel în galop pe lângă ea. Frufru ridică piciorul stâng ca pentru galop, făcut două sărituri, dar în ciudată de fărăul bine strunit, trecu la un trap vioi săltându și călărețul. Cord se posomorâ și el. Alerga aproape în pasul calului după Vronski.